Vi vil takke dig fra i himlen, fordi du har givet os en god og stærk bekendelse. At holde op imod synden og bøden og djævelen og alle dødne. Her ja, vi beder om, at du vil åbne vores hjerte og vores sanser for den gode bekendelse. Og du vil stænke os heldigere, så vi må holde fast ved den gode bekendelse. Sådan, at vi kan give den videre til dem, som følger efter os. Her vil du give os et kras. 30 så vi kan være lidt videre. Og vores udgangspunkt skal være Johannes' første brev, det 4. kapitel, i 6. første vers. I elskede, tro ikke enhver ånd, men prøv ånderne, om de er af Gud. De mange falske profeter er draget ud i verden. Derpå kan I kende Guds ånd. Enhver ånd, der bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kødet, er af Gud. Og enhver ånd, der ikke bekender Jesus, er ikke af Gud. Men dette er antikrists ånd som I har hørt, skal komme, og den er allerede nu i verden. Børn lille, I er af Gud, og I har sejret over dem, fordi han, der er i jer, er større end han, der er i verden. I er af verden, derfor taler de af verden, og verden hører dem. Vi er af Gud. Den, som kender Gud, hører os. Den, som ikke er af Gud, Øre os ikke. Derpå kender vi sandhedens ånd og vildrejelsens ånd. Den sag, som disse vers omtaler, indtager en overordentlig central plads i vores nytestamente, fordi det angår selve livsnerven i menighedens liv. Den angår, som vi kan se i vers 1, menighedens tro, Tro ikke en vær og and. Og den angår forkyndelsen i menigheden, vers 1 også, falske profeter. I det ordet profet betegner den, der taler Guds ord. Og, og dybden og alvoren i denne sag kommer måske tydeligst frem, når vi i vers 2 ser, at det drejer sig om menighedens bekendelse. Uh, og det vil i gruppen sige, hver enkelt kristens bekendelse. Uh, Homologen, hvis uh, betydning er, at sige det samme som, at være i overensstemmelse med noget, når man taler, uh, anvendes på forskellige situationer i vores nye vi nævner for eksempel bekendelsen som en tilkendegivelse over for andre om vores tilhørsforhold til Kristus. I Matthæus 10. for eksempel. Vi møder bekendelsen som en tilkendegivelse af troen ved ordinationen. Sådan skal det nok forstås, når det om Timotius hedder, at han har aflagt den gode bekendelse i mange vidners nærværelse, hvilket givet må være ved hans ordination. Og vi møder bekendelsen, om ikke i ordet, så i realiteten ved døden. For eksempel, hvis han bagger skatmester, da han bliver døbt i Apostlenes Gerninger 8. Men øh, alt det får nu først sin sande, sit sande perspektiv, når vi ser, at ordet også i Nyttestamentet er knyttet til anfængelsens situation. Det vil sige der, hvor samvittigheden er ramt af Guds vrede og trues af forkastelsens dom. Et eksempel på det har vi fx i Romerbrevet kapitel 10, hvor Paulus bruger ordet synonymt med det at påkalde. Det hedder her i kapitel 10, vers 9. Sig, når du med din mund bekender Jesus som herre, og i dit hjerte tror, at Gud opvagter ham fra de døde, så skal du blive valgt. Og så siger han øh, længere hen synonym med det i vers 13, til enhver, der påkalder herrens navn, skal blive valgt. Uh, her står sagen belyst på to, med to forskellige udtryk. og bekende Jesus til frelse, Og vi lægger også her til at få okay. tro er indblandet i det foretagende af den, som tror. Uh, og så det at påkalde Herrens navn til uh, Vi møder ordet bekendelse i nøjagtig den samme situation i Hebræerbrevet kapitel 4, Vers 14-16 Da vi nu har en stor præst, som er stiget op igennem himlene i Jesus, Guds søn, så lad os holde fast ved bekendelsen. For vi har ikke en præst, som ikke kan have medvidenhed med vores røbeligheder, men en, som har været fristet i alle ting, ligesom vi dog uden synd. Lad os derfor med frimodighed træde frem for nådens trone for at få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Her formandes menigheden til at holde fast ved bekendelsen, på det grundlag, at vi har en stor, ypperste præst. Og denne opfordring den gentager han så med nogle andre ord i vers 16, nemlig at vi skal træde frem med frimodighed for nådens trone for at få varm hjertelighed og finde noget til hjælp i rette tid. Der har vi bekendelsens situation. Det er at træde frem for nådens trone, at påkalde og Herrens navn, for at få hjælp i rette tid. I anfægtelsens time, imod synden, imod Guds vrede, imod fortabelsens trussel, imod kraftesløshed, sådan som der var, det var øh, tilfældet med Hebræermenigheden, øh, imod alt hvad der kan møde en kristen, når han føler trang til at opgive på vejen, eller er ved at blive vildledt, så drejer spørgsmålet sig om netop i den situation at fastholde bekendelsen, at søge ind bag bekendelsen og have den som sit værn imod disse ting. Det er i den situation, al bekendelse tager sigte på. Vi bekender ikke bare noget, som vi ligesom skal udtrykke læremæssigt, men vi vil med vores trosbekendelse udtrykke noget, som er vores værn imod så stærke magter som synden, Guds vrede, al fordømmelse, al svaghed osv. Ja, verden, det er en menighedens beskyttelse, vi taler om. Det er altså for menighedens kristne liv en særdeles central sag, Johannes her berører i de værd. Uh, og som jeg sagde, så indtager det en overordentlig central plads i vores nytestamentet. På det teoretiske plan derved, at både Jesus og apostlene forudså og advarede imod profeter, som ikke var fra Gud. Noget som man jo var ordentligt kendt med i den gamle pagt, hvor netop Guds profeter bestemt havde det at skulle kæmpe med falske profeter. Uh, netop dem som uh, lærte menigheden at søge ind bag noget, som var falsk. Uh, vi kan bare tænke på Jesu advarsler i Bjergbredden for eksempel, hvor han advarer imod de profeter, som taler i hans navn og gør undergærninger i hans navn, og som uddriver under ånder i hans navn, men som han i dommen vil sige til, jeg har aldrig kendt jer. Eller vi kan tænke på hans afskedstaler imod de falske messiaser og de falske krister. Vi kan også på, tænke på Paulus' advarsler i apostlenes og 20 for eksempel hvor han forudsiger, at der ud af menighedens mætte skal komme mænd, som vil føre falsk tale. En formaning, som første Johannes Andet, vers 19 viser, var overordentlig berettiget. De er udgået fra os, men de hørte ikke til os. For havde de hørt til os, var de blevet hos os. Hvor vi allerede der mærker at det første vidnesbyrd om det, som Paulus havde sagt, de skal komme fra jeres egen mætte, men de skal virke det i menigheden, at de bliver hørt vidt. På den måde møder vi rent teoretisk øh, talende om disse falske profeter, som skal føre menigheden vild. På det praktiske plan, der møder vi det også i alle nyttestamentets breve til de forskellige menigheder. Der er næppe en menighed i nyttestamentet, som er uberørt af det problem, på en eller anden måde. Det, som hedder falske profeter. Jeg skal kun nævne et par eksempler. Først tænker jeg på Paulus' meget vanskelige kamp mod den kødligt sindede, men i egne øjne meget åndelige menighed i Korinth. Hvor han i 1. Korintherbrev må minde dem om det evangelium, som de fredses ved hvis de holder fast ved det ord, hvormed han forkyldte dem det. Det var advarsen i 1. korinterbrev 15. 1. Men i 2. korinterbrev, der finder jeg en anledning til at skrive disse fortvivlede ord. Hvis der kommer nogen og prædiker en anden Jesus, end ham vi prædikede, eller I får en anden ånd, end den I fik, eller et andet evangelium, end det I modtog, så finder I jer køn. Det er blevet hans erfaring imellem første og 2. korinterbrev, at i det første, der må han advare dem og, og sige, at det drejer sig om at holde fast til bekendelsen med de ord, som I har fået af mig. Men når han skriver det andet brev, så er det noget dertil, hvor han må konstatere, at hvis I får et andet evangelium, eller en anden hellige ånd, eller en anden Kristus end ham, som jeg har forkøbt, så finder I jeg kønt i det der er det allerede ved at være farligt for bekendelsen i Korinth. Og det udtryk i et andet evangelium, det fører os jo fra Korinth over til Galadien, hvor Paulus må kæmpe mod nøjagtigt det samme, et anderledes evangelium, som ikke er et evangelium, men en forvanskning af Kristi evangelium, som han siger. Og så må jeg nok, endelig pege på et skrift, som for mig at se, er skrevet netop med det for øje, at denne kamp mod falske, vildførende ånder vil være menighedens kår helt frem til Jesu genkomst, nemlig Johannes åbenbaring. Som bestandt i, i sine syner åbenbarer den tro, som alene gør menigheden til Kristi brud og til en sejrende menighed. Samtidig med, at dette skrift netop på det alvorligste advarer mod to ting. Den ydre ringhed i menigheden, som kan føre menigheden ind i mismod, Eller den ydre storhed, som kan føre menigheden ind i hovmodt. Sådan er, at de bygger enten på deres ringhed og bliver mismodige eller de bygger på deres storhed og bliver hormodlige, i stedet for at bygge på Guds ord, hvor de bliver frimodlige. Vi kan bare tænke på menighedsbrevene. Menigheden i Ephesus, denne meget mønsterværdige menighed, som havde noget at hormode sig af, men som får at vide, at den har svigtet den første kærlighed, Uh, vi kan tænke på menigheden, jeg kender i Smyrna, jeg kender din fattigdom, dog du er rig. Fattigdommen, denne ringhed, som gør, at en menighed kan fristes til mismodet og dermed mistet bekendtelsen, hvis den nemlig ikke holder fast ved det evangelium, som siger, du er rig og bekender den rigdom, som den har i sin fattigdom. Det er noget meget, meget væsentligt i hele Johannes åbenbaring, ligesom at afsløre denne menighed, som Guds ord siger store ting om, fordi den er ringe. Og som øh, Johans åbenbaring netop viser disse store ting om, for at gøre det til en udholdende menighed, der fastholder bekendelsen. Det er altså i vores nyttestament en aldeles afgørende ting, hvilken bekendelse der bor i menighedens hjerte. Hvad det er, hjertets tro egentlig griber om og påkaller i anfægtelsens stund, det vil sige over for syndens, vredens og dødens skærninger. På den baggrund skal den formaning høres af menigheden, øh, men da ikke mindst af dens hyrder Pro ikke en værd ånd, men prøv ånderne, om de er af Gud. Og vi lægger mærke til, at det som prøven drejer sig om, ikke er, om man kan lide den eller ikke lide den, den disse ånder. Man skal prøve dem på, om de er af Gud. Om jeg kan lide en ånd eller ikke lide en ånd, det er ikke et sandhedskriterium. Jeg skal prøve, om de er af Gud. Om de er af sandhedens helige ånd, eller de er en af satans mange falske ånder. En kristen må nemlig altid gøre sig klart, at han både er kød og ånd. Det er jo noget, som kendetegner mange i dag, de taler som om, at når de er kristne, så er de bare ånd. Jeg er kristen, og så har jeg, som sagt, det her kristne livssyn, som mange ruser sig af. Nå, det er ligesom om, at det er sådan noget ufejlbarligt, noget jeg går med herinde. Som om, at jeg er om det hele. I modsætning til det, som Paulus lærer om en kristen, at han er kød og, kød og ånd, hvor kød og ånd ligger i strid med hinanden. Og det er derfor, ånderne skal prøves på, ikke hvor følelser jeg bryder mig om det, eller ikke bryder mig om det. For jeg kan så sandelig godt møde falske ånder, som jeg er særdeles forelsket i. Fordi jeg har en syndig natur. Jeg har nemlig en natur herinde et hjerte, som elsker det, som er op. Så derfor, hvis jeg kommer og hører falske ånder, så skal jeg ikke være sprog på bagset, hvis jeg svømmer hen i begejstring. Det kan let ske. Nej, det som prøven derfor går ud på, det er det ene, om de er fra Gud. Om de er af sandhed. Det er jo hyre vigtigt at lægge mærke til, at det er det, Johannes henviser dem til at prøve ånderne på. Og vel ikke mindst, fordi også netop som vi har set, de ånder, som djævlen har her i verden, ofte kommer i Jesu navn. Det var jo netop de falske krister, men altså mærke krister, som Jesus advarede, min del. Og vi skal også lægge mærke til, at disse falske krister virkelig er åndsmagter. For som Paulus siger i 1. Thessalonika, nej, i det er andet, at de skal komme i satans kraft med tegn og underhånd. Og derfor kan de i dommen sige til Jesus, har vi ikke profeteret i dit navn? Har vi ikke udbrevet under, under i dit navn? Har vi ikke gjort mange kraftige gerninger i dit navn? Og det er virkelig sket. De har sagt til syge i Jesu navn, stop og gå. De har sagt til under og under i Jesu navn, tag ud af ham. Og det er sket. Men Jesus har aldrig kendt dem, som sigende, siger han selv. Og det er fordi, når vi har med de onde ånder at gøre, så har vi virkelig med ånds magt at gøre, som virkelig formår noget, også i Jesus navn. Så kendetegnet kan, skal vi ikke sådan, øh, for alt for lidt hen Det er kun bekendelsen, som kan afsløre sandheden og løgnen. Det er kun ved ordets prøvning, at man kan kende, om ånden er fra Gud. Prøv ånderne, om de er fra Gud. Til mange falske profeter, altså forkyndere af Guds ord, skal prænge Det er og bliver forkyndelsen, som er sagen. Og derpå kan I kende Guds ånd, siger Johannes en hver ånd, som bekender Jesus Kristus, kommet i kød, er af Gud. Det vil sige, sandhedens ånd bekender, det vil sige påkalder imod synden og Guds vrede og fortabelsens trussel, Kristus i hans menneskevordelse. Det betyder ikke naturligvis, at den sande tro ikke kender Kristus som den opstandne og himmelfarne, eller som den, der kommer igen. Tværtimod, det er jo et kendetegn for kristen tro, at vi venter, at Jesus kommer. Fra. Den hver tid venter vi Men, det betyder, at det er Kristus i hans menneskevortelse, som er troens skjold, i anfægtelsen, i troens frimodighed over for kødet, over for mit fangenskab i synden, over for min fattige tilstand, over for alle domme og trusler, der bekender jeg Kristus kommet i kødet. Og vi skal lægge mærke til perfektumsformen, som står på det sted, som netop til tilkendegiver Kristus, som stadig er den, der er kommet i kødet. Det er ikke for ingenting også, at Johannes åbenbaring netop er den himmelfarnede som menneskesøtten, eller som lappet, der bliver slagtet i himlen. Det er hele tiden den menneskevården, den Jesus, der er menneskevårdenen, som bliver åbenfaret også fra himlen. Fordi det er ham, som troen fastholder i sin bekendelse. Det er vigtigt, at vi forstår, at det er i bekendelsens, i påkaldelsens situation, vi skal forstå de ord, Kristus kommet i kød. Så der er vi nemlig ud over den alt for snævre fortolkning, som ikke er nogen sand vejledning, at antikristens ånd blot er den, som fornægter, at Guds søn er blevet menneske. Jeg tror nok, det er den almindeligste fortolkning af det sted, at antikristens ånd, det er altså bare den, som nægter, at Jesus er Guds søn, er blevet menneske. Går vi frem, som Luther har lært os, at lade hele skriften tolke et sted som dette, så vil vi se, at den Kristus kommet i kød, som det drejer sig om, rundt om i menighederne, det er den Kristus, som Gud sendte til verden for at bære vores sønder som Gud lod dø sonedøden for vores misgærninger, som Gud oprejste til vores retfærdiggørelse. Kort sagt, det vidnesbyrd som hele skriften taler og vidner om ham, som er kommet i kød, er, at han kom for, at vi skulle have lægedom ved hans sår. Han er i sit jordelivs tjeneste indsat af Gud til gavn for os. Så vi i denne menneskebevende Jesus har en fuldpragt tjeneste at påkalde og bekende som vor retfærdighed, vor forløsning fra alt synd, vor forløsning fra brevet og alt fordømmelse. <tryk> Uh, desværre har jeg ikke været i stand til at finde det sted, som jeg nu vil citere Luther for, men jeg vil gerne have det oplyst, hvis der er nogen af jer, der ved, hvor det står henne. Men jeg har da altså fået det skrevet ned engang. Du kan prædike, at Jesus er født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet for verden, søn og opstanden for tredje dagen og er derfra til himmels og dog har du ikke dermed prædiket kristendom. For det afgøres det afgør på det spørgsmål. Hvilken gavn har en sønner af det. Der er Det som jeg bekender om Kristus kommet i kød, er ikke bare at han blev født af Jomfru Maria, at han døde på Golgathas kors, eller at han opstod på den tredje dag. Men det som er det afgørende er, den gavn jeg har af det, fordi Gud gjorde det, det er sagen. Så bekender jeg Kristus kommet i kød. Når jeg bekender den gavn jeg har af det hos Gud, at Kristus blev født af Jomfru Maria, at han lede på Golgathas kors, og at han opstod på den tredje dag. Det er omkring det spørgsmål, løgn og sandhed drejer sig. Giver forkyndelsen en sønder at bekende Jesus i hans køds dage, som sin fredelses hele rigdom? Når forkyndelsen prædiker Kristus, kommet i kød, Fredger den så Kristus sådan, at Kristus er den, som et hvert menneske behøver til retfærdiggørelse, heliggørelse og evig forløsning? Det er spørgsmålet. Eller forkynder han det sådan, at en synder ikke i tro kan gribe, hvor meget han har fået givet, da Kristus kom i kødet og fuldbragte Guds gerning for os? Det er uendelig vigtigt, at dette bliver fastholdt, om vi skal have den rette mening om ordene i vers 3. En hver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud. For i sandhedens lys, der udelukker det ikke, at Jesus i det ydre prædikkes og æres. Det udelukker heller ikke, at Jesus kan tilbydes. Han kan ære som den, der lever, som den, der har magt og kraft, som den, der kan forvandle og gøre tegn og under. Sådan kan han æres. Men når Jesus får en sådan ære, så bliver han ofte også forkyndt som en ny og en bedre Moses, der kan forvandle os og gøre os, Stærke, gør os ivrige, gør os nydkære. Al ære af Kristus drejer sig i grunden om, kun om det ene og give Kristus ære, for at han kan gøre mig til noget nyt. En forkyndelse, som tager troens fred og vidshed fra en sønder, som gør ham fattigere i troen alene der hvor han før så al rigdom og sejr i Kristus alene. Det er den forkyndelse, som ikke siger til den fattige menighed, dog du er rig, men som prædiker Kristus for at vise, hvordan den kan blive rig. Mærkeligt som man prædiker loven, prædiker man Kristus. Luther har skåret forskellen mellem sandhed og løgn ud i pap når han i fortolkningen til Galaterbrevet 2 siger sådan Evangeliets sandhed er at hvor retfærdighed kommer af troen alene uden lovens gerninger, men efter det falske evangelium retfærdiggøres vi af troen men ikke uden lovens gerninger. Dette er og bliver satans forvanskning af Kristi evangelium. At Kristus ikke alene giver os så stor rigdom og herlighed, så alt andet bliver skam. At troen, der ser hen til Kristus kommet i kød, ikke prises som det eneste, der har herlighed hos Gud, I stedet føjer man alle slags gerninger og dyder til ved os, som må følge efter, hvis det hele skal have nogen værdi, som om Kristus ikke selv havde alt værdi. Jeg øh, hørte engang en anmeldelse af en bog, Og med den på i hånden, der blev menighed tabt ned på grund af den åndelige elendighed, den levede i, fordi den var så lidt aktiv, som man sagde. Det blev en anklage, at den levede under køn, som man lidt håndigt sagde. Og dermed tænkte man på, at menigheden sad og hørte og hørte og hørte. Og den slags anklager falder dybt i menighederne hos os. Fordi man selv længe har sukket, og vil vedblive at sukke sig over. Fordi man føler sig færdig, og føler det som en anklage. Her sidder vi og hører, og hører, og hører, og hører. Og hvordan er det blevet, til, øh, hvordan er det blevet med os med årene? Det er en anklage, som rammer dybt. Hvor fjern er ikke den freden fra den herren selv fredigede for sådan en menighed i færdigdommen og trængselen, da, da han sagde, dog du er fri. For denne fredden, den talte nemlig ikke om dem, men om Kristus, kommet i kød. Derfor kunne den tale om denne menigheds rigdom. Kristus kommet i kød, det var deres rigdom, som de sad der. De andre mod, de sad og slog ned på dem, som sad og hørte og hørte og hørte, og deres fattigdom blev malet dem for øje, og en fremtid blev malet dem for øje, hvad de kunne blive. Men ingen prædikede Kristus krammede i kød som deres riger, så de sad endnu en gang at blive rige i Kristus. Det gjorde de ikke. Det er forskellen på for sandhed og løgn. Sådan kendes ånden fra Gud på, at den herliggør Kristus for søndere, agter deres ringhed for skarn og priser dem for den storhed, som de ejer i Kristus ved troen alene. Og dertil tjener også loven, når den prædikes ret, når den prædikes i Guds ånd. Så gør den nemlig vore gerninger små, så gør den sønnen stor, så gør den vreden stor, for loven vil nemlig kun en Gør Kristus Kristus er lovens luk. Og ikke at jeg skal blive stor. Det er ikke lovnitsmål. Men det er sådan, selv Kristus bliver brugt, som om jeg skal blive stor. Som om jeg skal blive stærk. Nu siger Johannes i vers 4, børn lille, I har sejret over dem, nemlig over de falske profeter, som engang havde hørt til i deres forsamling, de havde altså i denne menighed, i modsætning til menigheden i og i Galatien for eksempel, kendt disse ånder, som ikke hørte til troens påkaldelse af Jesus. De har prøvet deres prædiken og de har afvist dem som falske ånder. Var det ukærligt at gøre det? Var det uåndeligt? Var det ukristeligt selvtilfredshed? Jeg spørger sådan, fordi det er nøjagtigt det, vi bliver stillet over for, når vi prøver ånderne, om de er fra Gud. Det er det, vi bliver stemplet med, når vi gør sådan. Så er jeg bare snæversynet. Så er jeg bare ukristeligt selvtilfreds. Så er jeg bare aldeles ukærlig. Jamen er det sådan? Er det virkelig sådan nogle ting, der ligger bag ved, når vi prøver ånderne, om de er fra Gud? Og når vi som menigheden her får dem afvist? Nej, i heligåndens sammenhæng, der er dette sand kærlighed og sand åndelighed. Det siger kun noget om, hvor langt mennesker i dag er fra kristendom, når de stempler os på den måde. Dette er sand helligånd at prøve ånderne og afvise dem, når de er løgn. Også selvom de kommer i Jesu navn. Det er sandt kærlighed. For hvad er det i grunden, det drejer sig om? Det drejer sig om, at den menighed, som intet er Som ingen ros har, som ingen værdighed og storhed har De skal ikke miste det, som de har fået i Kristus Det er det, som det drejer sig om Jeg hader disse løgner Fordi hvis de åbner deres mund i min forsamling Så tager de Kristus fra min menighed Og de er fattige uden Kristus For de har ikke andet de har ingen storhed, de har ingen kraft, de har ingen rigdom, de har ingen i åndelighed. Men de har et kød, som de kæmper med. Og de skal ikke have taget Jesus fra sig. Og ikke nok med det, men de skal ikke have taget glæden i Kristus fra sig. Og derfor bliver de afvist, disse falske profeter, hårdt. Fordi vi elsker dem, som er af kristi slægt. Derfor kæmper vi. Vi gør det ikke i selvtilfredshed, men fordi Kristus er den eneste fred for det hjerte, som kender synden, som kender Guds vilje i lukken, som kender dødens mørke trusler og evige realitet. Og det ved jeg også med mig selv. Den dag, jeg ligger og skal dø, og jeg oplever at stå for Guds brede og en evig fordømmelse, så er der kun én ting, der er stærkt nok over det mørke. Og det er, at jeg kan holde Kristus op og bekende, jeg har fået lægedom ved dine sår. Så kan det ikke nødvendig noget, de taler om, hvad Kristi kraft formår, for så vil jeg ikke på min dødsleje og sige, jeg hvad har Kristi kraft formået hos mig? Nu gælder det min død, min død. Det gælder Guds vrede. Det gælder, at jeg er syndet imod Gud. Sig mig nu noget, som jeg kan hævde over for disse stærke magter, så jeg kan afvise dem. Det drejer det så Og der har jeg kun et eneste. Kristus kom i kød. Han blev menneske og tog mine synder op på Golgatas kors og slættede af Det er ham, vi elsker, når de stemte for os og siger, at du er ukærlig. Det er ham, vi, gælder, vi kæmper for, som vores værn, når man siger, at vi er snævsygende og uåndelige. Det er vores tilflås, Og det er jo også derfor vi prædiker hvad i alverden Skulle jeg være præst for Hvis ikke jeg skulle præde mennesker Fra disse ting synden, Guds vrede og den evige fordyffelse Nu vel der er nogen der kan være præster for At skabe næste kærlighed for jorden Eller social omsorg Eller hvad vil jeg være præst og præster for Men jeg er ikke præst for den slags Jeg er præst for at redde mennesker fra Deres synd Guds vrede den evige fortabelse, og jeg ved kun et eneste værn, at de med hjerte og munden lærer og bekende Kristus kommet i kød. Det er hele sandheden, og der findes ingen anden sandhed, som hedder evangelium. Det er det Og så slutter Johannes med at gøre de store modsætninger i denne åndelige kamp op i vers 5 og 6. Der er en forkyndelse af verden. Den forkyndelse vil kødet og verden og hele djævelens rige gerne høre. Og de hører det. Der er i vores folkekirke en forkyndelse, som helt og holdent hører djævelens rige til og der er mennesker, som gerne vil gøre det. I De går og hører det. De gør det virkelig. Der er en forkyndelse, som er af Gud, og den er også i vores folkeskirke. Og den vil kødet og verden og hele djævelens rige ikke høre. Som Johannes siger, den, der er af Gud, hører os. Hvem er det, der gerne hører os, når vi prædiker Kristus? Det er dem, som har tabt deres eget sæt, og nu bare ønsker at høre om Jesus. I hører os. Men da den prædiken, som er af verden, også ifører sig kristig navn, udgiver sig for retfærdighedens tjenere og efterligner kristi evangelium, så må prøves på det evangelium, som er fra Gud, og hvis mål er det, tro på Jesus, kom i kød. Skal vi tage. Vi takker dig, Herre Jesus, for troens gode bekæmpelse. Tak fordi vi har fået noget at søge lyd bag, med alt synd, alt dom, alt fortvivlelse, alt misbrug. Tak, Herre Jesus, at du er så rig, så vi må prise os særlige ved dig alene. Vi beder om, at dit navn må blive heldigt for os, så vi må afvise enhver hånd, som tager din ære for dig. Herren, helige måde, dit navn. Amen.